الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين. ا طوازدوم من لزمين من هز السالكين تاوترت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ا طمسني انتربرياس تجات Tash kemi më rrite kapitulli haqjit, kitabu l-Hajj. <coughs> Nihar në fillim këtu ka të regu formën haqjit pëngë a merit sallallahu aleyhi wa sallam, dhe më të në që që ka do meren haqjin pëngë a meri sallallahu aleyhi wa sallam, edhe kjo dhe tjetë ndersin to. Kurse ndersin e ardhëshëm, i të regonë, në detaje normat dhe dispozitat e haqjit. Argumenti kryesor për haqjin, dhe më thënë edhim se haqji është përmen në hadithin e Gjibrilit edhe në hadithin kuj ka tregu për nga meri sallallahu në sellem për shtyllat e islamit, mirë për prej Kurani të aje që është veçmas për haqjin, dhe të kry, argumenti kryesor që ka flet vetëm për haqjin është Fjallë a Allahët s.a. lën surën Ali Imran Ajetin aftetet Walillahi alen nasi higjul bejti men is të ta'a Ileyhi sebila Dë thëtë Për Allahun Njerëzit e ka në obligim Që ta vizitojnë shtëpin Dë më thënë ka përmen qabën Me fjallën shtëpi Së përta në shtëpi Allahut Për atë që ka mundësi Dë më thënë njerëzit Për cilët kanë mundësi E ka në obligim më vizitu, do thotë më bë hom hajj, sepse fjala hajj do të thon vizit. Pra me vizitu -Pana dhe më vizitu shtëpinë e Allahut subhanahu wa taala, domethën Ka'ban 1 herë në jetë, për aq çka mundsi. Mundësia është kushti kryesor për ose një prej kushteve më të mëdha të hajjit. Çfarë është mundësia për më bë hajj? nuncia ast me pas e pasuri për ushqim gjat hajit, do të thon gjat udhëtimit edhe derisa të kthehet në shtëpi. Edhe me pas e me pas mjet për me ushtu, do të thon ose shkurtimisht me pas mundësit me ushtu edhe me ushqy derisa të kthehet në shtëpi. Dhe këto mundsi të jetë e, jashtë Aty në nevojave çka i ka familja. Do të thonë çka i ka nevojave themelore çka i ka njëri edhe familja e tij, do të thonë do të më pas pasurici um mjafton atyre, edhe pasuri e, mbikta ose plus, do të thonë e cila do të mjaftoje për udhtimin, për mjetin e udhtimit dhe për ushqimin gjatë udhtimit derisa të kthehet. Gjithashtu e përmendin djetartë se këtu autori Rahime Hudla nuk e ka përmend, prej mundësis është edhe që rruga me qenë sigurtë, më thënë sepse ndë njëherë, më thënë rruga mundet me qenë me pengesa, mundet mos me pasë siguri ndë një pjesë të rrugës edhe ku njeri friksohet për shumë për vete nëse për pasurin e ti, për andaj atëherë dhe të të hiqet obligimi për hadzin. Pjese mundësis gjithashtu është që gruaj, gruajat këtë mahrem. Dhe më thëmë, gruja nuk lejot me shku në hadz papas shëqirues, mahrem. Dhe më thëmë, mahrem është dikush për familjes afërt me të cilin e ka të ndalum martesën. Të ndalum e martesën, ose... Burri Isaaj. Ëh. Ajo që e tregon Hadzin e peng Amerit sallallahu alaihi wasallam është hadithi të cilën e ka transmetuar Xhabiri radhiyallahu anhu. Ëh, ve aty përfshihen shumica e normave të hadzit. Atë e, hadith e transmiton muslimi nga Jabir ibn Abdillah, radhiallahu anhumat, ku thuhet se pengameri sallallahu aleyhi vësallem kanet në Medine nëndë vjetë, pa bo haqë. Dëmë thënë, qikur ka bo hijqëret, nëndë vjetë nuk ka bo haqë. Pas të i ka lajmru mjerëzit, dëmë thënë, i ka lajmru musliman, sahabët, në vitin e vjetë, do të të është përnda lejtimi se penga meri sallallahu aleyhi vësallem do të njësët për haqë. Kështu që kërë është për hapë lajmi dhe më thënë nëmër i madhë i sahabëve nga gjitha anët e, kanë shku në medine. Të gjithë, dhe më thënë, kanë dash që me pas për udhecë të haqët penga merin sallallahu aleyhi vësallem edhe që ta bojnë haqën në pajtim me atë se si e ka bërë pëngë amëri sallallahu aleyhi ve sellem. Këptohet kjo e, duhet jetë kërkesa ose këtë duhet jetë sunimi, sunimi i besimtarit që gjithë mongë të amësoje përse cilin i badet, sunetin e pëngë amëri sallallahu aleyhi ve sellem, edhe të adhije formën e i badetit si e ka bërë aj sallallahu aleyhi ve sellem, që të bërë një cikur aj. Athe that Jabir radiallahu anhu, do thënë dulem bashkë me pejgamberin sallallahu alejhi wasallam për në Medinë derisa mbërritëm në Dhul Huleifa. Do thot Dhul Huleifa është vend që është në daljet Medinës. Do thot Medina, Medina me kufit e saj është haram. Do thot aty ka as vend i shenjtë dhe mrena kufive të Medinës ndalohen disa qështje që ka janë të lejume jashtësaj. Dhul Hulefe është në kufit Medines, kështu që ata që nisen prej Medines nuk dalin prej haremit, përvecë se hinë në i hram, që e që vetë, që dhe ta së qërojmë dhe më thënë ndersin e ardhëshëm, insha Allah. Dhul Hulefe dhe të të është mikati, i bënorëve të Medines, edhe atyne që kalojnë nga Medinja, për, për hadzë. Këto qështë të shkansh mikati dhe shkansh të i hramin, ndersin e ardhë qëmë dhe të shqerojnë me lejnë e Allahut. Kërse këtu zazhdojmë me hadithin e gjabirit rrbjallahu anhu thotë, kër më rinëm në dhul hulejfe, atëherë lindi esma bind Umejs, e ka lindë Muhammed ibn Ebi Bekrin radhiyallahu anhum hajmain. E, e atë i ka dërgu, i ka dërgu një njerëj pejgamberit sallallahu alejhi si dhe sellem për ta pyetë si më vepru. Edhe i ka thonë pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem la ju, edhe e mbështillu, do të thënë me një rrobë, edhe bën ihram. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem i ka falë, është falë atë në dhu l-hulejfa pasaj ka hipe në devën atëi e cila është qësua dhëmëtën devëja pëngë mërit sallallahu aleyhi wa sallam është përmend me emrin qësua mirë pëndisë a transmitimi është përmend edhe me emrin ahtbë ose gjedha me atë devë pëngë mërit sallallahu aleyhi wa sallam e ka ba edhe hijjëratin Kër është, është hipë, të më thënë edhe devja është cu për munis, atëherë, për nga meri sallallahu e sallallahu e sallallahu e sallam e ka bërë telbije në të uhidit. Të më thënë telbije do të thotë përgjigje. Edhe, quhet përgjigje? Sëpse, kër, e dhe pse qëhet përgjigje? Sepse, kër Ibrahimi a.sallallahu e sallam e ka ndërtu u qabën, Allah e ka urdhru që ti thrasë e njerëzit për haqë. Edhe atë thirje të Allahut, du më thënë, për njerëzit që me vizitu shpinë e ti, e kanë dëgju se cili njeri që ka qenë gjallat herë dhe se cili që do të linde dhe rinditën e gjykimit. Pra ndaj, du më thënë, duhet aji njerë që nisët për haqë, du më thënë, me thonë edhe kitë telbje, që du më thënë përgjigje. Mirë po më shrikt parardjes për nga merit sallallahu, kanë do telbje me shirkë, duke thonë të përgjigjëm a Allah, të përgjigjëm ti nuk ke shok, përveç një shok që ke përvejti. Dhe më thonë të lbije që përfëshin shirkë, kurse për nga meri sallallahu alim sallam, e ka bo të lbijen të më thonë të uhidit, të cilin e kam pësu sahabët, ku thuet lebejk Allahumme lebejk, dhe thon më thonë të përgjigjëm a Allah të përgjigjëm, lebejke la sherike leke lebejk, të përgjigjëm ti nuk ke shok ose nuk ke ortak, të përgjigjëm, inë në lëham dhe wanë një me të lek e walë mulk, dhe të, të lavdia ose falenderimi të takonë vetëm ty, dhe vetëm prejteje vinë dhuntit, dhe vetëm i joti është i tërpushteti, la shëri ke lek, ti nuk ke shok ose nuk ke ortak paske sa, domethan të gjithë njerëzit e kanë bën ato telbije. Ëh edhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk i ka ndaluar. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka vazhduar të thotë me telbin e tij, edhe njerëzit sahabët do të thotë kanë vazhduar. Derathere kanë kanë bën jet vetëm për hadx. Ëh kur kur kanë ri dhe thotë për nga meri se lëbohën i mselim në meke, kur kam vijtë të qabja, e ka prek gurin e zi edhe ka bon të laf shtatë her rëth qabët, në qabës, duke i bon tre rëthat e parë me nëzitim, dhe më thamë, ecije të shpejt, kurse katër të tjertë me ecije normalet. Pas ta i ka shku mas me kamu Ibrahimit, edhe e ka than ajetin ku thëtë Allahu vëtë të khidhu min me kam i Ibrahim e Musalla dhe më than bëjni me kam i Ibrahimin vend për namaz ose Musalla pasta i ka fala ty mas me kamit dhe më than duke e bëha me kamin më sti dhe qabës pra duke u drejtu ka qabja dhe me kam i Ibrahimin duke e pas për para edhe në një transmitim tjetër thuhet se e ka lezu rekatin e par kulja iho e kafirun në të dytin kulhuallahu ahad mas namazit është këthi prapë të gurizi edhe e ka prejk dhe ka dal prej gjamis ka hip në kodrën Safa dhe kur është a fru të Safa ka thonë inë Safa vel mërëve të minë shëa iri la dhe thëtë në jetë ku ka thonë Allahu se safa edhe mërwe të cilat janë në dy kodra janë, dëmë thonë, prej shenjave të Allahut, dhe dhe që i kalon në tokë, edhe ka thonë për nga meri sallallahu nëse mësje ka lecu ajetin e bde u bima beda Allahu bihi dhe dhe të filoj me atë që ka filu Allahu, pra Allahue ka përmen në filim safan edhe në vrapimin më styre për nga meri sallallahu nëse me ka filu me safan Dhe të ka hipë në safa, deri sa e ka pa qabën dhe është këthy ka kibë la. Ka thonë, La ilaha illa Allahu wahdahu, La sherejka la, Lehu l-mulku wa lehu l-hamdu, Wa hua ala kulli shenë qadir. La ilaha illa Allahu wahdahu, Njaza wa'ada, Wa, wa nasara abda, Wa hazem al-ahzabe wahda. Këtë dua ka thonë triher, Dhe mes atyna ka banë dua, do të të ka përma lutje. E, kuptimi i kësa jashtë nuk ka ta dhuruar të drejtë përveç Allahut i cili është një dhe nuk ka shok. Ati i takon pushteti ose fuqia ose mbretria, edhe ati i takon falenderimi dhe laftia dhe a jashtë i gjithë fuqishën gjith për gjithë dhe gja. Nuk ka ta dhuruar të drejtë përveç Allahut një, a i e realizoj premtimin ndihmoj robin e ti dhe i nga dhënjej të gjitha grupet vet. Dëmë thënë, se deri në atë kohë, dë thëtë për nga meri sallallahu ane në sëllem, ka qenë luft me grupet ndryshme e, për rreth ti, edhe në fund tjetës për nga meri sallallahu ane në sëllem, dëmë thënë, në këtë haqqë që e ka ba për nga meri sallallahu ane në sëllem, i cili qëvët haqqë i landu mirës, sepse ma sasaj, dhe të ka jetu këtë shkurt. Dhe të atëhere është të regu vërtëtsia e, e premtimit të Allahut, që Allahu e pletson premtimin e ti dhe askus nuk e pletson premtimin si kur Allahus përnave të ala. Në më thënë edhe në këtë më të fshira, ku ka qenë për nga meri sallallahu, sallim, i vetëmum, i rëthum, i bojkotum, i luftum, duhet të taj ka qenë i bindur në besimin që e ka pas në premtimin e Allahut kurse në këtë haqë që e ka pas duhet të më thënë është realizu qartë të zi dhe hapë të zi që e ka pas se cili njëri duhet të më thënë këtë, këtë dhikër ose këtë dua e ka pas tri her duhet të më thënë mas herës par ka pas lutje sa ka dashtë, se ka mundësua bahu, pas ta e ka thon edhe njëherë, mas sa e ka po lutje sa ka dashtë, pas ta e ka thonë për setreti dhe ka zbrit prej kodrës, është njësë drejt mërës. Kur ka mëri në atë luginën, që ka të më thëmë një ullëtsirë mes safasë dhe mërës, ka ka vrapu Derisa e ka kalu lëginën dhe ka fillu me hip për merue. Edhe kur kam rinë merue, e ka botë njëjtën si kur në safa, dhe më thanë ka hip, derisa e ka pa qabën, është këthi ka qabja, ka kiblja, edhe e ka bo atë dua, pas ta e ka vazhdu për e, safa, dhe më thanë shtatë herë. Duke përfundu, këtë tawafë me safa se dhe merues të merue, dhe thëtë, E, një rrug nga safa dherin mërëve, logaritet nja, kurse nga mërëve në safa, anështë të dyta. Dë thotë, është ata vjenë kur mërin mërëve dhe vazhdojnë. Kure ka përfundu dhe më thënë mërëve, ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi vasallem, leu enni istakbel të minë emri me stetë bërtë, lem thot, sikur, e suqil hedi. Dë thotë, si kur ta kisha ditë ma herëtë, aktje mora vestas do të thon për pritje imi për afërt ka thon nuk do ta kisha marr kurbanin sepse këtu pikë kësaj do të thon këtu vim te ajo pikë me tregu një çështje s'ka do ta seriojmë prapë se llojet e haxhit janë 3 një është këtë që gabon pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ai quhet qiran kur haziu do të thon kur niset për hax e merr me vete hedjin, ose kurbanin, si i thonë. Se fjalla kurban, dhe më thonë afrim, edhe zakonisht fjalla kurban përdoret për ato që theren tash për bajram, dhe më thonë njerëzit që nuk janë hadzë, për ndrysh arabisht i thonë udhje. Dhe thotë, kjo, kjo loj kurbanit që ka theret për bajramin e kurbaneve. Kurset, Lojë, të lloje të therrjeve ose të flijimit kanë emra të tjerë. Ajo që e bën haxija quhet haddi. Edhe do të thonë ky lloj i haxhit kur haxija merr me vete hedjin quhet kiram, edhe aty bëhen bask umra edhe hadz duke mos i e, duke mos i nd nda umrën edhe haqqin me zveti dhe më thënë me një njët edhe umrë edhe haqq për kylloj haqqi ka edhe vështirësi pra ndaj për nga meri sërëllohën sëllim ka thënë sigur të kisha ditë ma herët atë që mësova ma dhom nuk do të kisha morë hedjin me veti u e gjallëtu ha umrë edhe do të kisha bon këtë umrë dhe më thënë këtë që bon këtë që të regumë deri këtu dhe më thënë taw dhe ta kisha bërë umrë Përëndaj ka thëmë <coughs> Fëmën ka në minkum lejë se me a hu hedjun fel ju hil vel jegjallë ha umrë dhe më thëmë Përëndaj kush nuk e ka hedjin me veti let dalë le prej i hramit dhe let abaj e ketë dhe më thëmë umrë pas taj gjënë kohë haqët Atëherë thët Gjabiri uh, radhe Allahu anhu se është që suraka i bën Malik i bën Gjuqshum, ka thonë, oj, dërgum i Allahut, a është kjo vetëm për kitë vit, apo për është do vit, gjithë mon, edhe pengamiri, pengamiri sallallahu anem sallam, ka thonë, i ka, ka gërshetu gishtat, edhe ka thonë, dhe këlletil umretu fil haqqi, dhe më thonë, ka hi umre në haqqi, dhe më thonë, umre edhe haqqi, bo në bashkë, ka thonë dyher, pas të ka thonë la bel li ebedin, li ebedin ebed. Në më thonë nuk është veç për si vjet, por për gjithman. Atëher, ka ardhë Alië radhjallahu anhu prej Jemenit. Dë thëtë se a i ka qenë për thirë, për dawe, ka qenë në Jemen. Edhe ka ardhë me kurbanat të tjërë, dhe thëtë qëka i ka pru për pina merin sallallahu a një vësillem, kër kam rinë me kërë, e ka pa se Fatimia radhjallahu anha ka dalë prej ihramit edhe ka vesh roba të më thënë tjera dhe është parfymoz dhe i ka lyësit me kohëll. Edhe kër e ka pa liu radhjallahu anhu, është tu, E ka qërtu, të më thënë si, si e banket në ihram. Mirë për ajo i ka thënë se baba jënë ka urdhru këstu, sallallahu aleyhi vësallem. <coughs> Atëherë ka sku Aliëu radiallahu në hutë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, masi e ka qërtu fatimen për atë që ka ba, edhe e ka pytë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem, dhe aj i ka, i ka të regu, ë, uh, domethënë masi i ka tregu se e ka qertu Fatimen i ka thën sadakat sadakat. Domethënë uh, ajo tvërtetën e ka thon se unë i e, e kam urdhëruar ashtu. ë uh, Pastaj i ka thën Aliut radiuallahu anhu, çka ke thon ti kur e ke bëu telbien, kur ke bën jetin domethënë për hadz. Ka thën Aliu radiuallahu anhu, masi nuk e ka ditë se nuk nuk ka qenë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahumme inni uhillu bima ahelle bihi rasuluk. Dëmë thënë, Allah, une pëbaj njetë ose pëbaj telbijen, ashtu si e ka ba i dërgumi jetë. Atëher, ka thonë pengamiri Salavansëm, dëmë thënë, e kje, kje hedjinë edhe ti me veti si kuronë, kështu që ti më zdilë prej i hramit. Pra, dëmë thënë, kjo umurvesh, se Ajë që e merë me veti kurbanin, do të menet një hram, deri sa dale prej ti, du më thënë, kure përfundën haqin. Kursa ajë që se ka kurbanin me veti, e pan një jetin për umre, edhe vetëm me këto vej pra që i përmenem, del prej i hramit, dhe prit deri sa dvije, dita e tete dhul higjes, për me fillu haqin. Thotë Gjabiri radhjallahu anhu, se eh kret e, ato kafshë që i kaprua Aliut, do mthan kret qurbanat që i kaprua Aliu radhiallahu anhu prej Yemenit dhe ato që çka i kaprua pejgamberi sallallahu anhu se në prej Madinës janë janë dë 100. Thot pejgamberi sallallahu anhu i ka thënë 100 qurbana për hadhin e ti. Shumica e njerëzve kanë dalë prej hramit, i kanë prej flokt, përveç për nga merit sallallahu aleyhi wa sallam, edhe atyune që kanë pas kurban me veti. Atëhere kur gardë dita e tëtë, e mujt dhulhigje, e cila quhet jomut tërwije, dhe më thanë dita e terwi, tërwijës. Atëhere janë nisë për mina, dhe më thanë ditën e tëtë, ose jomut tërwije, se cili në atë vend që ashtë, që ka banu në meke, për aty e bën i hramin për haqë, në më thënë, duke thënë lebejk Allahum me haqën, në më thënë të përgjithjëm Allah me haqë, edhe niset për mina. Pehameri, nësillim, për mina ka shku me deve, edhe aty e ka fal dreken i qindin akshamin edhe jacin, dhe sabajn e ditës së nëndë që shuhet jo më arrafë, domethënë ti t'era Rafati. Ëh <coughs> mas sabeit kanë derisa Kalin Dilli, edhe ka urdhëruar që t'i bëhet një atent, domethënë në në Mira. Ëh ajo ajo është vend në hyrje të Rafatit, domethënë stja Rafatit, st lugin, ëh çka është kufi i Arafatit. Edhe është njësë pëngameri sallallahu aleyhi wa sallem, kurse kurejshet kam qenë të bindur se nuk dhe da dale prej muzdelifes. Dëmë thënë edhe muzdelife është një venë qëka është në gjitë me minën. Derin fund muzdelifes është kufini i haremit, të mekkes. E, kështu që kur kanë bë, haqë mushrik të mekkes për para ardhjes pëngameri sallallahu aleyhi wa sallem e të gjithë hadhit të ditën e Arafatit kanë skuqën Arafat kurse ata banorët e Mekës kanë një muzdelife se kan thonë ne jemi banorët e haremit ne nuk dalim prej harremit për për hadh e këtë tradit të mushrikve ka kundërshtuar penga nebi një sallallahu alaihi ve sellem do thotë ata kanë qenë bindur se nuk do da dalë prej muzdelifes mirpë po du më thënë si kur kanë bëha ta në gjahilije, për për nga meri sallallahu në mësëllim ka dal, dhe kur kanë ri rinë në mirar, e ka gjithë dhëtë atë tendën të përfundume, dhe ka hi aty. Aty ka netë deri sa ka kalu dili, du më thënë, zënitim, dhe du më thënë ka hi kohë e, e drejkës. Atëre është qupen nga njeri sallallahu a.sallem edhe kam bajt hudben e Arafatit në të cilën mes tjera është ka than in e dima e kumu e muallekum haramun alejkum ke hurmeti jomi kum hadha, fi shahri kum hadha fi beleti kum hadha dhe tëtë gjakuj juej, pra gjakuj muslimanve, edhe pasuria muslimanve është haram për ju, dhe dhe dhe për musliman tjerë, si që është haram, ose si që është e shendë, dhe, dhe kjo ditë, në ketë muj, në ketë vendë. Dhe të mekja dhe ajo, që ka është për dhe mekja, sikur Arafati, dhe, dhe, dhe të vendi me shendë në ftyrën e tokës, e dhe shkelja e haremit, shkelja e regulave, dhe më thanë, ose bërja e mëkateve në harem, është mëkatë maj madhë, se sa yasti edhe skeli e rregullave të haremit, do të thonë as prej mëkateve të mëdha. Ëmir po kur është gjatë muajit haram, do të thonë muajit të shenjtë dhulhixës, mëkatet janë së edhe më të mëdha. E sidomos në ditën e 9, që është dita më e vlefshme e vitit, e, do të thotë është shenjtëria edhe më e madhe, kështu që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë se gjakui muslimanit edhe pasuria e muslimanit është shendë. e shenjtë. Si kur qka është e shendë Mekka edhe sigur qka është e shendë ajo dit në atë muj dhe të që nuk gudzon të preket në asë një mënyr dhe të, të udhëzim i pengamerit sallallahu hanim sallem për umetin e ti derin ditën e gjikimit të cilin udhëzim dhe të shumë prej atyne që pretendojnë se janë islamist ose se janë qka luftojnë rrugën e allahu të kështu me radhë nuk e respektojnë të më thënë, këtu të zimë të pengamerit sallallahu njësillem, edhe nuk e respektojnë shen, shentrin basuris, e gjakut edhe të pasuris muslimanit. Pastaj ka thënë, ka vazhdu pengamerit sallallahu njësillem, e la kullu shejin min emri lë gjahilije taht e kademeje me udhurë. Më, më thëtë, gjdo të gjah, gjdo të raditë, që ka qenë në kohën e gjahiljetit ose gjdo hak që ka qenë në kohën e gjahiljetit është i hedhur në, nën kam të mija o dima u lë gjahilija me udua dhe më thënë kushka pas hak në gjak dhe më thënë në kohën e gjahiljetit a i hak higjet o inë ewe le damin edha u min dima i na edhe mas në thëtë për nga meri sallallahu me më sellem e ka zbatu i pari, këtë. Dhe thëtë, për nga meri sallallahu a nëmë sallam, e ka zbatu i pari, që një hakë që ka i kanë pas familje së ti, familja Hudhejl, që i kanë nëvra ibn Rabia ibn al-Harithin, ka thonë, du më thënë, aja është gjak i kalumë, ose i anulumë, du më thënë, nuk mere të hakë për ta. Edhe ka thonë, wa riba lë jahilijet i me vduhë, du më thënë, edhe kamata që ka qenë jahilijet, du më thënë, është e anulumë, ose është gjësume. Edhe, wa awëllu riba, a da'u mir ribana, riba abbasik në adil mutalibë, fe innehu me uduhën kullu. Edhe ka than, e pa, kamata e par, që asë gjësohet, asë anullohet, është kamata e, Ab e Abbas i ben Abdil Mutalibit, të më thënë, më mingës për me nga merit sëllallahu anë i më sëllem, ka than, fe innehu me uduhën kullu hu, dhe të ta i është krejtësisht e anullume. Pra, se cili që ka kapat bërgjë në gjahilije për kamat, të më thënë, nuk duhet me pagujtë. Fëtë të kullahë e fin nisa, edhe ka than, Në drejtim të grave, dhe më thënë që si lëni me gratë brenda frikës ndaj Allahut, që mos më i bërë padrejtësi, mas i gruja është ma e dobët se burri, dhe më thënë burri ka mundësi fizike që të baje padrejtësi edhe shtypje gruas, mirë po duhet ja të jaket frikën Allahut, dhe të jaket ndërmendë mbikqyrien e Allahut. Se ka thënë, fe inë në kum e khatë të muhun në bi emanet illa, <coughs> se ju i keni marrë ato me besën e Allahut westahleltum furuja hunne bi kalimet Allah edhe ju është bën halal dhëmë than organi tyre, se me than deri tyre me fjallën e Allahut velëkum alejhinne alla juqtënë furuja kunne ahadën të krahunëhu edhe ka than gjithashtu ju kini drejt që është obligimi tyre që ata mos ta futin shpituej asë këndë që ju nukëdoni, fa imfejlëna dhalika fadribu hunë darben gëjra mubërrih, nësë e bëjnë këta atë herë goditini me goditje jo dëmtuwese. Walë hunë, alëjkum rizku hunë, wa kiswatu hunë bilma'ruf, kurse jua keni obligim të ushtjeni dhe të vëshni në mënyrë të mirë. Pasë të e ka thënë, va qatë të rakë të fikum malen të dhillu ba'de hu ini in të sëmë të mbih, dhe më thënë, ju kam lënë një qështje që nuk do të devionin nëse ka përni për ta, ka thënë, kitab Allah, dhe më thënë, librin e Allahut. Va entëm të sëllun anëni, fe ma entëm ka ilun, dhe më thënë, dhe ju do për të përti një për mu, dhe cka do të thëni, atë Dëmë thënë, ne dëshmojmë se ti e ke plëcu mesajin tanë, e ke cunven obligimin edhe e ke plëcu këshilën, nda ju metit. A thërë për nga meri sallallahu ane në sellem, e ka ngrit gjishtin e ti të reguës drejt qilit dhe e ka drejtu ka njerëzit edhe ka thënë Allahu më shhed, Allahum më shhëd, Allahum më shhëd, Allahum më shhëd Dëmë thënë, Allah dëshmo Allah dëshmo, Allah dëshmo pra se e kam kryu E, obligimin tema dhe përësin qka më ke qka më ke drgu pas khutbes Bilali radiallahu anhu e ka thire zonin pas taj e ka bo i kametin edhe penja meri në sallallahu anem sallem e ka ja u ka fal drejken <clears throat> dyrekate dhe me njëherë pas taj është që Bilali e ka bo i kametin dhe e ka në fal i qindinë edhe në mes tyre nuk ka falë asë gjë. Pas taj, pengameri sallallahu ane sallam ka hip në deve dhe ka shku në kahin Arafat, deri sa kam ri, dëmë thënë në një vend që quhet uh, Saharat, ajo është një kodër që e shifni në ketë ato fotografit e Arafatit me një shtyllë në mes, dëmë thënë atë shtyllë nuk e ka pas në kone pengameri sallallahu ane sallam, Mir po njerëzit më ndojnë se ajo kodrë ka dorë ka diçka veçantë, edhe mundon me hip aty. Ëh ajo nuk ka asgjë të veçantë, pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ëh çndrimin që ka qenë bon Arafat ka qenë mas asaj kodre, do të thon duke e pas kodrën përpara në drejtim të kiblës. Edhe ka thon pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem waqaftu huna wa arafa kullaha mawtif, do të thon unë qëndrova këtu kurse i ket Arafati është vend për qëndrim dhe e, për. pas taj për nga meri sallallahu me më selim ka nejtë në kom dhe më thëmë prej drejkës deri sa ka përëndu dili duke i, duke ju luta laut dhe më thëmë përndër prerje edhe ka nedë më thënderi sa ka përëndu dili dhe është lërgu pra, pak e, drita e kuqe në përëndim. Atëherë ka hipë në deve dhe me veti e ka marrë Usame i bënzejdin radiallahu anë huma dhe është njës për për muzdelife. Duk, e, gjatë rrugës duke shku Gjëtë gjithu dhe si ju ka thonë njerëzve me, dhe më thënë duke leviz dorën e djathë, qëtësi, qëtësi, dhe tëtë që mos me ba edhe zhur me dhe, mos me nëzitu, mos, mos mu shty, mos me ba, mos me i ba shumica në aty në punë, punëve që ka i bojnë shumica hajjive në këtë kodë, dhe më thënë duke me hec me qëtësi, me përullje duke përmendë Allahun, duke e kujtu Allahun së fanë o talë, sepse a jo është krejt i badet. Kur kam rrinë muzdelife, dhe më thënë me njëherë, mas i ka zbrit për e deves, për nga meri sallallahu a nëmësëllem, e ka fal akshamin dhe jacin, me një e zanëve dhe dy i kamete. Duk e mos bërë kur gjo mësë tynë, dhe më thënë asë të sbi, asë në nëmasë tjetër. Kurse ma si acis, ka ra me fletë dhe deri në namazin e Sabajt nuk është që, dhëtë nuk ka fal namaz nate në Muzdelife. Kur ka ard Sabajt, e ka fal Sabajtë në Muzdelife me e zanë dhe i kametë. Dhe ka hip n'deve në deve në Kasua, ka shku në vendin që quhet El Mesh Arul Haram edhe aty e ka është drejtu ka kibla dhe ka bon dua, ka bon të kbir, ka bon të hlil, të më thënë lajla, hilallah, të lbje edhe, dhe të më thënë fjallë të obhidjit. Kështu kanet në kom në atë vend duke bon dua edhe dhikër, deri sa është, është zdrijtë shumë, të më thënë për para lindjes, të më thënë deri sa është afru lindja e djelit kërë, për para se me lindjelit, dhe më thënë, në të qaste, për para lindjes djelit, është njës për mina, prapë. Edhe atëherën, deve e ka marrë, mazveti, Fadhelibën Abbasin, Ravijallahu Anhuma. Kërë kamri një një lugin, që ka e daunë, në muzdelifen prej minës, qëhet Wadi Muhassir, e ka shpejtu devem, të më thënë, ka kalu ma shpejt, dhe ka tregu se aja është vendi, ku Allahu e ka dënuar popullin, domethënë ata njerëzit e elefantit që kanë ardhur me pris qabën. Edhe aty ka zbrit dënimi i Allahut, prandaj domethënë në atë vend nuk duhet më net, edhe duhet me kalu me, me në nxitim. ë Domthan që tu kavesdu derisa kam rënë anën tjetër të Minas, ku është ku janë xemeratet, domethënë vendet ku gjuhën ë gur, gurt, gurt deri sakam rite xhamrja e madhe dhe dhe ate ka gjujt me ka, me shtat ghur në secilin ghur duke bë takbir gu, gurt me të cilët ka gjujt pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë gurt vejil sikur kokrat e si thon sikur kokrat e nautit Ka gjujt, du më thënë Ka ona e luginës Sepse Du më thënë, ka gjujtë në drejtim Që krahun e majte ka pas Ka kibla Kurse krahun e djath ka mina Në të thëtë kjo është Si e ka po pengameri sallallahu në në sëllem Hagjin Mas gjujtje zgurve Pengameri sallallahu në në sëllem Ka prej e Dzselati 3 Deve me dorën e tij. Pastaj ja ka lënë Aliut radhiyallahu anhu anhu, do të thënë derisa i ka pre kretierën, do të thënë i ka pasur kretë biçin. E dhe ka urdhëruar që prej sitelis Deve me marr ka një copë mishi dhe ata i kanë bë, do të thënë i kanë e kanë zje at mish. Dhe ka hungur prej tij edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe Aliur, r.a. dhe kanë kan pi gjithashtu prej langut. Edhe kjo është, du më thonë, suneti për nga meri, s.a.ll.a. edhe për hedjin, edhe për e, kurbanet tjera, se aj që e prejt kurbanin duhet e, me hangër prej ati i mishi. E jo me prej, si ka thonë Shekhe Fëzani, hafi dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe për sadaka e këtu më rad. Do thonë suneti pejgamberit sallallahu alejhi ve sellem është t'i njeriu vetëm prej qurbanin, edhe në spinën e tij më mira, edhe me hāngër prej atij misi. Ai asht më e vlefshme. E pas ai pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem pas përfundimit të qurbaneve krahip ndeve dhe ka shku në Masjidul Haram. E ka, e ka falë drejkën aty, edhe kur kam rrinjë të zemzemi, dhe thot aty për me bëmë tawafin, ka bëmë tawafin që që gjithu e tawafu li fada, ose tawafu zijara, ose tawafi i haqë, taj nështë tawafi kryesor, edhe e ka falë drejkën, pas taj ka shkute familja e Abdulmut Talibit, Ata kanë nxjer ujë, dhe më thënë, përmjodhon haqive, prej zemzemit. Edhe ju ka thënë, për nga meri sallallahu ane në sëllem, vazhdoni o Benu Abdull Muttalib, edhe ka thënë se sikur most ju vërsulqin njerëzit, do të kishan nxjerë edhe unë. Do thëtë se nxjerëja ujit është vle, dhe më thënë, një prej vetrave matë mira në shërbim të haqive edhe Pengameri sallallahu në sallem ka dasht me bo atë, mirë po e ka ditë se nëse e banë ai, atërë do të vërsulem të, të gjithë me bo atë që ka e ka bo Pengameri sallallahu në sallem, kurse kjo, kjo merit ose kjo privilegjë, dhe më thëni ka taku familjesë Abdulmut Talibit. Gjatë haqqit, dëmë thënë, gjatë veprave të haqqit qëka i ka bërë për njëri sallallahu anën sëllem, gjithmonë ka thonë, khudu anëni menasik e këmë, dëmë thëtë bëjni haqqin si kur qëka i bëjnë, dëmë thënë, merri një prej meje rritet e haqqit. Masë kësaj, dëmë thënë, me ketë njeri haqqiu, dëmë thënë, delë prej i hramit, edhe ajo qëka i mbetët prej veprave të haqqit, as edhe tre ditë të tëra të bajramit me gjujt gurt të tre, në të tre xheratet nga 7 gurt edhe ato net të bajramit do të thënë me me bujt në Mina. Edhe kuptohet se Haxhi më i mirë, më i bleshëm as edhe më i plot, asçi më e pa pikriste e ka pas pejgamberi sallallahu. Do thënë ashtu si e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe sahabet e tira dhe Allahu anëhum. Mirë po, ndoshta jo se cili mundet mi, mi praktikut gjitha këto, pra ndaj do të amësojmë ndersin e atëshëm se qka është prej këty në rukën, e qka është wajjib, edhe qka janë sonete gjatë haqjit. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nëbina Muhammad,